Bai, e, li, libertimenduaren formarekin egindako, bueno, bai, inauteri gizako bat. Ez mm. zugu esaten e, libertimendua denik berez, libertimenduari errespetuz, esan ezagun, mm -hmm. e, e, libertimendua guretako da, bueno, kintoatik bestaldere egiten den hori, et, baina, bueno, funtsean e, gauza bere da, egia e, e, e, da, agian, ba, bueno, orko deetan, eta agian ez ditugula, ba, den, den ak ere ba, libertimenduetan egiten diren bezalbe bezala e, plantan eman esan dezagun edo, mm -hmm. edo gureak badituela forma aldetik ba agian ba, ezberdintasun batzuk pentsatzen du libertimendutik libertimendura ere ezberdintasunak egon daitezkeen bezala mm -hmm. baina bueno eh besteitzen bai jarri dugu baina funtsean ba gauza beretsua da izanen dira, mm -hmm. dira dantzariak izanen dira arizaleak edo antzerkilariak izanen dira bertsolariak eta horiek guztiak egiten duten Salsa horretatik, espero dugu, ba, zerbait aterako dela. Hala, hori zer da Kokoa? Bueno, Kokoa da, bueno, gure pertsona jakasteko. Mm -hmm. e, horre, bueno, e, zera aterako, patxizala berrik, Euskaltzainak badu e, lan bat e, Kokoari buruz, ez? E, hor, itzori erabilizan da, horre, lan deren iztegian ere uste dut agertzen dela, Eta hor, agertzen da, ba, bueno, espainoli esateko manera, ez? E, siberotarrek manez esaten duten bezala Aha. siberotarez direnei, ba, lapurtarrek e, bastandarrei deitzen zieten koko. Baina, etzen hor bukatzen, bastandarrek lantzekoi esaten zieten koko. Lantzekoek, odietakoek, odietakoek, atezekoek, atezekoek, sulapaingoek, eta sulapaingoek iruindarrei, ez? Eta hor, bueno, ez da, hor justu ezen bukatzen koko itzorren, E, e, e, ere mua esan dezagun, berago ere heltzen zen, baina iruineari deitu izan zaio Nafarroa garaian, koko herria edo iruinkokoa ere. Uh -huh. e, eta pixka bat, e, bueno, ba, niena izen hori adirazteko modu bat, ez? E, bueno, ni bastandarra naiz, esate baterako, ba, bueno, niena izena edo beragoko hori da kokoa, ez? Uh -huh. Askotan harremane izan du ere hizkuntzarekin e, ez? Eta, Bueno, Nafarroa garaiko iparraldean e, Euskera gehiago mantendu izan da Gero eta Egoa alderago joan ba, Gero eta e, desagertu esan dezagun Eta beraz, bueno, ba, Belarri Motz edo Euskera menperatzen ez duenari deitzeko modu bat Baina ez beti ere ez, ez da beti erabili izan itzori izkuntzarekiko harremanen Hori alde batetik, inauterietan garrantzitsua da dualitate hori Ez ni eta bestea edo askotan ba mundu zibilizatua eta mundu basa, orduan, alde horretatik, e, itzorrek guretako bazuen, bueno, esan nahi berezia, eta, eta eta balio bat, ba, egine genuen hortarako. Eta gero toki batzuetan, koko, euskeraz, ba, esaten zaio, E, somorroari edo marmutsari, ez Marmutsa, eh bai. e, zera hori, askotan e, zera aditu batzuek esaten dute mozorratzen garenean somorro bilakatzen garela, ez? Olako inauteria litzatekeela alako arao edo konjuro bat, ba gaitzak ekartzen dituzten animalikipio horiek e, bai. usatzeko. Uh -huh, uh -huh. Eta beraz, bueno, ba inauteria konjuroa bada eta eta gu mozorro E, jantzen baldin bagara, somorroak bidaltzeko eta somorro horiek ere kokoak baldin badira, bak, ez, Eta izberean, berean kokoan, ba, inauteriaren bi parte edo bi alde oso garrantzitsu bestearen hori eta baita ere somorroarena biltzen zenez, ba, hola ditu izan dugu. Eta beraz, gure inauterietan izanen dira kokosuriak, alde batetik, eta horiek izanen dira dantzariak, eta ba, dotoreago, jantziko direnak, eta antza ba, onak izanen direnak, baina ez da horren segurere, Ola direnik, eta gero kokobeltzak, ba, horiek izanen dira, e, bueno, ba, somorroek ekartzen dituzten gaitzak, eta izurrite horien guztien, ba, irudik apena, ez, nola baita. Nola baita, gure zirtzilak. Bai, hori da, zuen zirtzilak, bai, irunean koko beltzak, oiz. Mm. Lan ahondia izan da ez, hal ere badantza mailan, baina egia da, ere, antzerki ilian, koko beltzena ere, e, gauza begia zientzata. Bai... E... Bueno, lana guztiena izanenukez e eh, mm -hmm. dantzak ere eh, espres sortuak izanen izan dira. Ez, ez genuen nahi hori bolanteak ba, ekarri ona, ze bueno, pues hemen iruñan, bai, dantza talde dantzatzen dituzte Nafarroa bereko ta Lapurdiko dantzak ere, baina nahi genuen Iruineko inauteria izanen bazen, ba Iruineko dantzak izatea bertan, ez? Eta beraz, bueno, hor eh, dantzak sortzen ere dugu denbora bat e, azarotik on abhintzat bai, mm -hmm. lehenago ere bueno, ba, idea batzuk pentsatuak eta baina guztiz garatu ditugu aarotikna eta kokobeltzen beltzen kasuan ba, gauza bera zaroan ere hasi ziren biltzen poliki-poliki. eta azken haste hauetan baien ba, biadura edo elkartzeko denbora horiek azkartu dituzte eta luzatu eta bueno, Sanen nuke gutxi gorabera, emanen dituzten jelkaldi guztiak e, pres dituztela, e, batzuk e, <laughs> ba, lotuago, beste batzuk e, agian ez horren lotu, baina mm. bueno, zerbait txukun emateko maneran uste du baiat, eta espero dugu ori, iruneko e, Santana plazan, alde Santana plaza horretan, ba, urte osoan zikindutako trapuak garbituko ditugula, eta irri batzuk ere botako ditugula horiek ba, antzunez, e, bueno, e, izan baita hainbat gai eh mm -hmm. urteantzeare ba, e, ukitzeko eta horietaz ere irria egiteko. Hala, zaindutes irtzilek edo koko beltzek zer geraiteko. Beraz, ez dakit, programa bisquat egitarahua, norbaitek nahi balimadu, hugbuildua marcioaren 3an iandearekin goizetik aste. Hori da, 9 tardietan hasiko gara eginen eginendu golako karrika inguru bat eh Iruñeko hainbat elkarteek eginen diote batzarria izan dezagune Iruinkokoari eta beraz ba, ibiliko gara horre zaldiko maldikon karrikirin herriko tabernan eta iparla elkartean ere e, goiz guztian zehar bueno ba aldesarritik joan eta musika <laughs> non entzun Hai. ba pentsatzen dute an izanen dela Iruinkokoa, eta gero ordu batetan, e, izanen da mustra esan dezagun, e, koko mustra esaten dioguk, e, zera, e, Santana plazan, hori da bueno, jarrauta karrikatik sartzen alda, e, bizarrera ditu plaza horrek, e, zera, etxen, zera, sagar baten barruan esan dezagun, ez? Be, etxe tarteko plaza bada, baina, bueno, nik uste, topatzeko errexamarra izan daitekela, eta hor, ordu batean egin egen koko kokomustra. Eta gero iruretan, badakit ez dela oso ordutegi kontinentala esan dezakegun, <laughs> baina baz, bazkaria e, egin egen dugu, ba, bai arizalekin, baina bazkaria ere irekia da, eta oraindik sartze batzuk badira, ba, norbaiteke hori ere gozatu nahiko balu, bai e, arizaleekin batera Ba, askari goxo bat, hori, hmm. dastatzeko. Mama boste horotan, eta irunkokoa abildua gemailpuntzuko merataskida idaztia, ez da berantegi. Hori da, hori da, ez, ez, hori indik ez, ez berantegi. Lehen aldia da antolatzen dela irunkokoa, sopresak zein dira ez da daik, eta gainera, ondoko urterako ere bidea irekitzen da? Bai, o, e, gure asmoa bintzat hori izan da ez, da, ez da dile izan urte bateko kontua bakarrik. Horten, e, egia zan, ba, landez ente izan dugu, lehen aipatu dudan horregatik, e, bueno, ba, gauza berri batean sartzen ginelako, sortuari izan ditugelako musiken doinuak, e, dantzak eta partsonaiak ere imaginatuta hola, eta elduden den erako horiek jadanik e, ba, sortuak izanen dira. Beraz, bueno, espero den urteko errezago izanen dela. Eta baita erazpimarratu nahi nuke, e, lehen uh, esan duzuna hori e, inauteri euskalduna, e, nahiko genuke, aurten hori azpimarratu nahi izan dugu, baina agian heldu den urtean ez dugu dituko eta iruinkoko adituko dugu bakarrik, baina jendeak jakinen hori euskeraz dela, baina bai garantzitxoa iruditzen zait e, azpimarratzea, bai prozesu guztia eta noski ba, plazako zera e, mustan ere euskeraz izanen dela, esan nahi dut. E, ba, jantziak e, josi dituzten emakume eta eta gizonek ere, ba, prozesu guztia euskeraz e, egin dutela eta gauza txiki bakoitza ere euskeraz izan dela eta hori mm. garrantzitsua iruditzen zaigu eta espero mm. dugu hemendik aurrera heldu ba, diren urteetan hori azpimarratu behar ez izatea baina bueno, iruditzen zait lehennaliko bai. ba, interesgarria zela hori e, e, aipatzea. Maktsuaren iru anigandearekin irunkokoa eta denak gomit girela, mil esker garritzi bainez. Bai, mil esker zuheri.